«Ходи сюди, горенько!» – чекав їй на березі Максим з рушником і гребінцем. Погралися досить. «Воно мене не хоче!» – жалібно вимовила Софія. Сергій і Максим зареготали. А хто казав «сама, сама»? Софія ображено замовкла. Максим почав витирати її мокре, розкуйовджене волосся і вибирати з нього водорості. Згодом вітер втихомирився, хвилі вляглися. В пообідню пору вода знову стала гладенькою, наче дзеркальце, хоч і не такою прозорою, як вранці. Бачиш, Софія, хоче тебе море. Навмисно гаммувалася. "Іди, підкорюй глибини морські", жартували хлопці. "Не хочу". Софії так добре було лежати в затінку, час від часу то рукою, то плечем наштовхуючись на Максимові пальці. А так би лежати, і лежати. Дивний і дуже знайомий звук відірвав її від роздумів. Отакої. Сергій і Оксана, лежачи поруч, присмокталися до вуст одне одного у довгому смачному поцілунку. Кхи-кхи, прочистила горло відпочивальниця-купальниця, в якійсь прокволу прокидалася мати командирша. А що це ви робите? Цілуємося, хіба не бачиш? Через плече обізвався Сергій. А чого це ви цілуєтеся у громадських місцях? Порядок порушуєте. Який приклад молоді подаєте? Знайшла підставу для праведного гніву, в якому вловлювався відтінок заздрості Софія. «Софія, тобі не однаково!» – Соломіць обернув її до себе Максим. «Нехай собі цілуються! Нех вдома діти не плачуть!» «Мені не все одно!» «Мені?», Мені. «Заздрісно!» – прошепотіла йому на вухо спантеличена і засоромлена Софія. Завжди серйозний і впевнений у собі Максим розгубився. Він підхопився, не знаючи, куди подіти руки. «Ходімо». «Ходімо купатись», – знайшов вихід. «Ходімо». Софія із задоволенням пірнула в теплу солону воду. Плавати в морі було легше, ніж в озері. Вода сама тримала і виштовхувала на поверхню. Вона ніколи не була вправною в плаванні, тому пливла не у відкрите море, а вздовж берега, щоб відчувати твердий ґрунт під ногами. Максим плавав, як дельфін, і тихо посміювався над тим, що Софія вважала стилем брас. Смішно, перебираючи руками і ногами, мов болонка у ванні, вона пропливла метрів п'ятдесят і повернула до берега. Максим двічі змахнув руками і настогнав її. Стомилася. Ляж на спину. Відпочинь. Я не вмію Максиме. Ніколи не пробувала плавати на спині. А ти спробуй. Софія перевернулася на спину і одразу зробила буль-буль. Випірнула. Ну от, бачиш, нічого не виходить. А ти лягай, не бійся, я триматиму. Софія знову спробувала лягти на воду. Максим підтримував її. Хвилі лагідно колисали обох. Раптом Максим спитав. «Послухай, Софія, а море – це громадське місце?» «Море?» «Ні, звичайно. А чому ти питаєш?»